Fizikalitatearen iesa izanen dugu gurea ipagaiak aurko mintzalekuan, urteko lehen beraz mintzaleku guntan, elduden hastian, bederatzean, akizen judiatua izanen baita John Pale, Bayonesa, bizi mugimendukua. Zer gaistakiriek inomendu horrek, BNP bankoko aulki baten errekiziozun atudu. Salatzeko, bankokunek erabitzen zuen jokamoldea, aberatzen edo enpresa handien irabaziak toki saldatzeko edo egi aldatzeko, zegia gutiago edo bater ez pagatzeko gizan. Azken zein da gaztakeria iruzura egiten duena, edo horren salatzea egiten duena. Zer da fiskalitate iesa? Zer einetakoa da? Zer ondorio du gure herientzat. Hortaz, mintzatzeko, gomitatu ditugu, Enrique Galarza, beraz, ekonomiako erakazlea dena eh, Nafarroko Unibertsitatean jakes borteiru militante abertzalea, anaiz agire, bizi mugimendukoa beraz ratzaldeon guzieri, Ha, eta taldea Enrique Galarza beraz uh, entzuten dugu bai uh, eta e, e, erizi dela eta azken momentuan hala ere galdegin dauzugu parte hartia bederen emanki sununen hastapenean daizeta e, elisan e, aipatzeko eta ber bon, fiskalitate aipatzeko guraldi eta fiskalitatearen hiesa e, gauza e, bere ehinean esartzeko e, zer einetakoa da hori munduan, uh, Europan eskoalerrian ere, unkituak kote egiria uh, fiskalitatearen iesak uh, baditu ondorio zuzenak gure errian ere O, ba, noski baietze, nonbait e, e, editazun kroniko du, ez, kapitalismoak e, zer konturan, oroa, ez? E, ez, ez dituzte gogoko normalian e, e, zer gareko eta tasak eta legeak obeditzea eta zentzu horretatik e, garbi dagona da, um, Kapitalizmoaren funtzionamenduaren barruan, eh, nolabait, eh, iaia lana bezain beharrezkoa dute, eh, ba, hoxe, trufa itea, edo, eh, bideak eh, bilatzea, ba, alik eta kostu gutxieneko eh, beraien mozkinak, haundienak eh, lortzeko, ez? Orduan, am... Um, Bada zerbait gaizki e, ikusita batzutan e, legalitatearen mugan mugitzen dena beti, ze e, zaiatzen ari direna da beti e, legearen e, utxuneak edo e, erdi purdiko neurri legal gaizki egindakoak beti e, zulotzoren bat da orkitzea, eta ba, horretatik eh, ahalik eta eh, ba irabazi eta etekin gehien eh, eh, ba oizet, zergatik ateratzea, ez? Oso, oso larria da eta egia da ha ah, eskuetan dagoelakoz eta beraien interes ekonomiko erraldoiak Yak Oso zaila da, bai erabide publikoetan, bai erabide pribatuetan, bai e, nolabait zalak e, judizialetan um, da, olako kasu gehienak aurkestea e, eta horre ematea. Ba, hain zuzen ere, dana prestatuta dago, ba froga, benetako froga diren eh e, ba, agiriak edo e, diru transferrak edo lagapenak ba, non bai deskutuan edo desagertarazteko bai ordenagailuetatik eta bai e, liburu kontabilitate liburutatik beraz um, O, non baita, e, kapitalismoaren naia da beti alik eta moskin edo etekin tasa undiena lortzea, eta beraien zat euskeria baita, e, e, uskeria edo, a, zerbait gainetik kendu behar duten gauza badala zerga sistema, zerga politika, baina egia da bestaldetikan... Horrek eh, kriton eragina izan duala estatuaren eh, administrazio publikoaren botere ekonomikoen gain. Eta orduan eh, nolaabaiteko beti bezala ez. Eh, hori kapitalismoan erabat normala da kontrasaenetan bad, alde aldeberdetik eh, empresariek edo kapitalistek ez dute zergarik ordaindu nahi, baina beste taldetikikan Estatu espainolean behintzt, enpresa pribatuen salmenten Erdia, estatuari egiten diote. Horrek erren nahi du, ba, diru gutxiagokin, beraien salmentak e, administrazio publikoi jeisten hei, dira edo ez dute kobratzen eta orduan, a, badago nola baiteko absurdo bat, ez? Alde batetikan, nahi dute estatuari ahalik eta beh, produktu guztiak zaltzea, ba, baina bezan letikan, ez dute estatuari beraie berak eskatzen dituen zergak ordaintzea presio oso hondiak dire, ba, endonbait, absurdo horretan, behin eta berriro erortzeko. Eta ba, bozera male eta finanziaren hitzak e, entzun ondoren zergak beti dira gehi egizkoak, ez dira oso onak, jendea e, aterako da herri batetik e, zergak gehi egizorra intzearen, baina azken ean dena da publizitatea, gezurrutxak. Benetako errealitatea dena da, azken ogei, ogei tomer urteotan politika neoliberalen eskut, eskutik, Gero eta zerga gutxiago, orbeintzen, ari dira oroar geien, etekin geien, diru geien, aberaztasun geien dutenenek. Eta bertaldetikan, nonbait bait, e, jendearentzat eta nonbait diru gutxi edo etekin txikiak ditugunen zat, oso zorrostasuna altua dago, bez? Gure zergak ordain dizagun, baina e, ikustekoa da, ez? E, zenbat bider, entzutenari ari gara, e, izun herraldoiak jartzen dizkietela, bai Bruselan, bai Parisen, bai Madrilen, enpresa ondienei, baina handik eta iru urtetara edo la urtetara, ikustizekun e, zer gertatu den horrelako izunekin, eta ez Ez dituzte hor zen, ze, beti dago elegite judizial bat, edo legearen zulotzo bat, eta estatu espanionaren bezala, horrelakorik aurritzen ez dutenean, ba, badago gobernu bat, amnistia ba, fiskal bat emaiteko, eta agian eguneko batekin edo eguneko bidekin, e, beraien nola maiteko erraldoiak eteten dituzte. Hor duan, zer gai eza bada, nik gaur egun entzun nahi ez duten zerbait, E, batzuetan arro daude, ze begira zein gutxi, e, zein e, zerga gutxi ordaindu dudan, baina horretan garbi geratzen ari dena da ba, e, aberratx e, amerikano e, um, ez zen murdok e, ba, oso famatua da den, ez? E, e, o... Oh, eh e, amerikanoek amerikanoak e, erantsun e, ba berak e, beraren beraie, aberastasun eta etekin erraldiekin ba e, zituen situen zer zergaen kopurua beraren irazkariarena baino txikiagoa zela hauda e, berare bere garaioietan bere itazkariaren e, soldata zen e, uxeduz 60.000 e, dolarrak baina e, ba, nolabait oso garden-garden aitortzen zituen edazkari horrek beraren etekinak, eta orduan orda intzen zituen zergakopurua ba, beraren patroiaren, e, ba, baino handiago eh, beraren patroiak ordaintzen zituena, baina handiagoa zen. Eta tipo horrek errantzun batzuek diote klase gorrokarik ez dagoela. Eta ba, nik badakit egon badagoela eta guk irabazten dugula ez eta horren kanpo geratu zena ez barsista batek errateko edo ez sindikalista batek erranda baizik eta millardea batek errandako hitzak e, dira eta orri, oso agerri geratu direla, ez. Bera bere garaian gainera aurrera agertu zen erranez, jo, e, zergak gehiago ordaindu nahi ditut, oso aberatsa naiz eta ez dut ulertu zergatik ez dut horren e, beste e, zerga kopuru handiago bate urrintzen. Eh, eh, ideas que harían eh, cifras que eh. hiciste, Eta zu, errike, errike, ah. errike eta hori on, egia da, beraz, e, zerga ahalbezen gutki pagatzeko, beraz, erri batzuetatik pasatzen direla, eta, friseski, erri batzu nun ezten gehiago zergarik pagatzen, Panama oh, okay, Papers, e, eh? afera hori ortaik ere heldu zen, ez da toki bakarra funtsian, e, beste hainitz ere izan dira, hori bainolehen, bainan, hor, agertu da personalitate eta enpresa andana bat, ori, hortik pasatu direla, eh, badea izanik ere, edo espainialdekoak edo ego eskualerikoak ere, hor agertu denik. Oh, bai, eh, baina horretan eh, ere kontu handi zibilidear da, zuek eh, eh, haipatu eh, zuen eh, kasuan bezala, ze, azken finean, aileen eh, eh, aipatu duguna, legedi, eh, nola de legedi ekonomiko asko dago, Eta batzuk balira zergak ordaintzeko, eta beste batzuk balira ere nolabaita anonimotasuna edo privatutasuna mantentzeko. Eta orduan batzuetan, salaketak egiten direnean, E, e, erabiltzen e, diren informazioak nolabait pribatuak dira eta oso kontu handiz ibili behar da, gero, izen propioak eta e, kintza e, zehatzak aipatzen, hain zuzen ere, e, beti izaten dela nolabaiteko babes asimetrikoa, ez? E, nolabait e, lehen e, zarrera nahi duzun guduan, lehen e, nolabait gaizkilea zena, hau da zer gai ezetan dabilena, eta bestaldetikan errugabea dena, hau da, zaba, zabaketa jartzen duana, ba, alderantzis jartzen dira e, beraien lekuetan, hain zuzen ere lege dianera nabera, eleagala da informazio batzuk elearaztea edo argitaratzea naizta ilegalitate baten inguruan izan, ez? Horretan, E, jakin badakigu, bai, enpresa e, erraldoi nagusienetan, olako estrategiak erabiltzen ari direla. Baina egia da, hipokresi edo itxurikeri gehiagi dagoela horretan, ze azken finean, Virgin Islands edo Jersey Island edo Londresen edo Luxemburgon egiten dituzten erag eragiketak eta hartzen dituzten erabakiak ez dira isolatuak. Hau da, existtzen diren paradisu fiskalak existitzen dira ba, botere nagusienek onartzen dituztelako. Eta e, erran dezakete nahi dutena. Baina nahi baduten ez bihar ez legoke inolako e ez lit inolako paradizu fiskalarik dituko. E, e, Zergatik hain ba, zuzen ere lehen aipatu duguna, strukturalki egiturraltik kapitalismoan, Eh, gezurrak beharrezkoak dira, eta eh, estrategia horiek beharrezkoak dira, bain zuzen ere, eh, norbaitek egiten badu horrelakoa eta beraren lehiakide enpresadialak ez badu egiten, galtzaia ateratzen da. Eta orduan duan, eta kapitalisten presiopean, enpresa guztietan antzeko triki garatu behar dituzte, ba... Ala beharrez, bertzenez kanpuratuko lituzkete, merkatutik, hain zuzen ere, moskin tasa, edo etekin tasa, txikiagoa, lortuko bai lukete. Beraz, batzuetan, egia da, ba, egitura ladelakoz, nolabait, ezinbesteko txat jotzen da. Eta batzuetan, negoziaketak egiten dituzte, jakin da, ba, ba, betea, ez dutelakoz bete, baina ezin duteakos bertzerik egin, eta nahiago izan dute, uh, isun bat orraintzea, uh, azken aldiontan, ba, behin baino gehiagotan gertatzen ari dira, ez zoilki e, zer dela eta, baina batzuetan e, hipoteka zarama edo zaburrekin gertatuko dena, e, ba, beti aurrez badakite legea hausten ari direla, baina errenta olea da, no, errenta garri, onura da beraien e, gure garaian hemen eguzkal herrian ezagutu genituen, Ba, Ekologismoarekin gertatu zena ez, Enpresa batek e, kutsagarria zel, Edo kutsatzen zua e, Ibaia, e, erreka Edo e, e, itxasoa Baina bolondrez ordain zen zuan Ordain beharreko izuna Non bai beraren kutsadura Etxikentzeko edo Eta e, e, zer gai e, Delitu hoiekin antzeko parezido gertatzen da. hemendik bost urtera hemendik lau urtera aurgituko dituzte eta Bolondres ordainduko dituzte eta er erruun eta aitorrtuko dira bere buruak. Baina bitartean lortu nahi izan dutena lortu dute hau da etekin gehiago eta inbertsoreak kontendanten dantendu eta leia kapitalista portitz eta ero horren barruan bizi rautzea eta aurrera iramaitea. Emilesker, Henrique, eta ez tekit, ea, oraino horaino 5 minuta egoiten altzire, baina itza manen dut eta beste gobiteri Ui, begui, hui bai. Hor, aipatzeko e, gauza bat aipatu behitugu bai fiskalitatearen iesa eta hori bon, iruzuga dela, baina ere bada fiskalitatearen optimizazioa eta bon... Elementu edo... Eñabardura eh, Definizio horiek, bat eh. bestetik pasatzea ez, ez, ez da beti argi... Horne da beti ba, eh? legalitatearen eh, mugan eh, tabiltza beti ba, Eta e... interpretazio bat edo bestea eginda, posiblea dute eh, Nahi dutena aurrera ematea eta gero ikustea, bo, azkenian delitua zela Ah, oh, bo, ze ba, ze ma dugu behar benen Takito Iakez, zure ikos moldea gauza hori buruz egia da, eta agunt normalki aipatzen dela optimizazioa, funtsian badira, publizitate frango ere egiten direnak, Ui. bai emengo enpresaritiki hainitzer buruz ere, e, eta e, definizio batetik bestera pasatzea, biziki errez jada, eta ez da alako mugat definiturik. Iakez? iruitza erabiltzen da dira optimizazioa iaetchat a irusura. eh wdoor ilu sa desberdin diren, direla ba nian funtziona eh eranaitzen mezera oraintxe bertan, nabardura batzu dira, e, depende momentu batian lege legean undena, para kigu azkena markada hoetan liberalizazio fenomeno zabal eta handia izanen dela izan dela eta beraz uh, kapitalaren joan etorriak modu uh, arras librean uh, egiten uh, egiten hal direla gaur egunian.raz uh, horrek uh, kendu ditu hainbat topo eta gauza batzu ilegalak zirenak legal biortu direla baina pentsa daiteke uh, Egitarren borrokaen ondorioz bihar etzi legea mugitzen malin bada berriz, uh, gauzaiek, uh, ilegalak bilakatzen hal dira, dena den funtan Gibelean maila etiko batean edo maila politiko ekonomiko batan gauza bera da on biziki ongi esplitua izan den bezala eh, kontua da zerga albeszain guti pagatu erran nahi baitu etekina gerota handiago egin eta jenda arteari kendu behar dituen rekorsoak, hainbat politika publiko eramaiteko, hainbat aloretan politikak garatzeko dela eskuntzan, dela osasunean eta eta beste hori uh -huh. uh, e, da funtsian dagoena Hori hon, egia da doidoia horaino beste bizpailu minutaz egoiten albazira Enrique uh, egia e, da, ipatzen dugula eta fiskalitatearen iesa bet, emen, zer ergan haidu, diru mailan zer heinetako haute da uh, hor egia da aspaldidanik ipatzen dela eta erreferentz tzat uh, hemen uh, Frantzian kak garganta eta hori beita e, e, burtsan erreferentziak diren enpresa handienak eta horietarik berrogoi enpresa horietarik baterez ez, eztu zergarik pagatzen. Hori gitzekoa balimadare eta egiteko molde hori ari da edatzen ordenean. Aipatzen delarik giruzur hori, e, diru mailan zer e, galtzen ote dute estaduek, e, badira hainbat estudio eginak izan direnak, hori duela lagurte efemik berak ta, orekzion, ,000 ,000 ,000 ,000 dudeak, zirela, ta egin zuena, eta horrek zion, hori eta sein mila, miliard dolar gordetuak zirela eta gerostik, eginak izan dira beste e, azterketa batzu, oraino no zemakihuriek eta depasatzen dutenak. Gainera, eh, dena eta izgira oktaz sobera harritu, diru horren erdia, biziki jende gutik dutela azkenian eskuetan, lairogoi tamabimila jende populazioaren eguneko zerokakotx, zero, zero, bat. Eta hori guzia, beraz, eh, manipulatzen dutela, eh, buon, da, egin ahri garria, eta iduridu gero eta ahondiagoa bilakatzen ari dela. Gaera Hori e, da edo edo ez. Ah, eh, Proporzionki ez Gerota garrantzia handiaagokoak bilakatzena diea ah, olako ez ordainketak ez. Eh, Kontua dae ba, ingurumari inguru zabal batetian ikusita eh, aitorzu behar dena da, ba, haintzu zen ere boteretsuen politika garatu dira, eta orduan boteretxoan aldeko politikak eh, al, garatu direla, eta horren ondorioz, um, nonbait eh, eh, ekonomiaren, ekonomia osoaren gaineko edagina oso txarra izan da, baina aldi berean berbanaketabat gertatzen ari da. Eta nonbait, eh, ba, horrein, eh, ba, uxe, frantze aldean eh, ez baia politikoan, ba, hori eh, konzeildela resistaz, eh, Erabak izitun, hainbeste, jendearen aldeko eh, neurriak, zegoeneko eh, ja, ogeita amazei garren eh, urtean, front popular eh, gobernuarekin lortu izan zidenak, ez, bai lanaldiaren inguruan, bai e sekuritate sozialaren inguruan, hainbeste, ba, hoxe, ba, sistema zerga, sistema progresiboren inguruan, ba, hori deusestatzen ibili izan dira, azken ogeita amare urteotan, tamales eh, biztalerriaren eh, gehiengo baten, onarpen politiko edo isilla eh, هنiskutik ere onartu behar dugu hori bai eta orduan ah, nomae filosofia individualista liberala neoliberala eh, areagotzen izan den neurrian Ba, jendea, ba, gaizki ikusten azida, edo jarraitu da, ikusten gaizki e, funtzionariak eta e, sektore publikoaren jarduera, e, norabait, propaganda, publizitate, kampaina, erraldo ibait, eta e, naziartean geratu, e, garatu dena, horren eskutik, hain ba, zuzen ere, normal, e, ikusten dira, normaltzat ez, holako e, joko kontabilitatetat, legedita, e, bau Uise, kanpoko herri er, ezberdinetako enpresa ez, e, faltxu horien eskutik egindako dako e, batrikimaiu fiskal-finanzieloak eta horren ondorioz uise, e, e, errandena ez da oso ziur baina ematen du e, bereziki herri kapitalista agusienetan e, Europako batasunean eta e, Amerikan e, izan daiteke barne produktu gordinaren e, uneko hamarra eta azten Hmm? Hau da, egun e, e, eurotatik, izan izanen lirateke, ba, zergetan jaso beharrekoak, baina nola baita e, jok, joku ego, estrategia eh, legal-ekonomiko eh, eskutik iez egiten didanak. Eta egia da, horren eskutik oso importanteak didanak. Lehen jakuzek aipatu duen moduan, e, benetako politika sozialak, e, ba, oniarrizko behar sozialak azetzeko, behar diren e, baleia bideak ez ditugu, bain zuzen ere, gure eskuetan, gure guztion eskuetan egon e, beharrean, badirelako lakos, e, mila edo eun mila pertsona eta enprese e, txiki, e, talde txiki horren bar, e, e, eskuetan. Orduan, eta malez, ez dela zoiki kopuru kontu bat, baizik eta bada, afera kualitatiboa. Ez, non baite elkartasun soziala edo nola baiteko kompromesu, guztion kompromesua zena, a, estatu sozial bat lortzearena, Horain normal eh, ikusten ari gara eh, uneko amarreko eh, langabezitazak edo miseriazko soldatak edo seguritate sozialaren gora berak edo gain berak da Baina zuzen ere guztientzako dena gaizk ikusita eta dirugirikabe uzten ari diren bitartean Beraien fortunen pertsonalak eta eh, enpresen moskintazak ba, zerura igotzen ari dira horre diogu batzuetan hau ez dela zoiki e, zer gakontu bat, bada e, afera sozial, e, struktural, egitural bat zer motatako jendartera e, ba, jendartera eratu, e, eratzen nahi dugu eta zertarako tarako zer legedi eta zertarako tarako zer antolamendu eta horretan e, penagarriana baina, baina, e, baina, e, e, frantzean e, dioten moduan de, en voyala san ser, elor el, revolving doors eh, en elegan zideitzen dutena hau da eh, fiscalitatea E, nolabait dizeniatzen eta e, ba, gobernu baten barruko e, ba, uxe, bulegoetan e, dizenetzen diren legediek e, legediak indarrean sartu ondoren gero pertsona hoiek batzuek behintzat ezparru pribatuetara badoaz beraien jakinduri instituzionalarekin eta orduan nonbait erraza dute e, enpresa nagusienek horrelako pertsona kontratatzea eta erraita behira zuk egin zenuen Egediorri, ba, nola, nola egin dezakegu ba, legediorren eundoriak e, zaiesteko edo giblei e, maiteko. Eta horretan ere berri dodiot ez mundu mailako diruaren eta beraztasunaren berbanak eta erraldoi baten erdian gaude eta egia da. Gero eta pobreagoak izaten ari gara eh, Europako mendebaleko herria hauetan, bain zuzen ere eh, krisialdia ez gain badago olako berbanaketa, ba, fiskalitatearen eskutik. Zerbein eta berriroa, aipatzen ari gara eh, moskineen gaineko edo enpresen gaineko eh, zerga edo eh, etekin pertsonalen edo diruzarreo pertsonalen gaineko zerga, baina ez dugu ahaztu behar, ba, edo zein erosketa egitean zergak horreintzen ari garela, eta abelatzenen gastua, eh, ba, gero balioerantziko zerga ordaintzeko orduan beraien nolabaiteko ordainketa eh jende xumeen ere eh, eh %a ba eta kopuru aldetikan ba, huise, jende xumeen eh, zerga jende xumeek ordaintzen dugun zerga eh, zergako purua, ez da soiliki, ba, zuzeneko zerga horiek baiziketa eh bali zergaren bezalako zehartako zergena, eh, ez? Eta horretan ere berbanaketa herraldoi bat egiten ari dira. Nahiago dute e, europako batasunatik, bauise erosketa batean edo e, bauise, e, bai bar, barra bat edo litro batez e, erosti, erosten duzun bakoitzean zergatxo bat horreintzen ari zara. Eta zerga, oie, kapitalistek ez dituzte e, gu bezala horreintzen, baina zuzen ere e, diru ahosko gehiago dutelakoz beraien nola e, kastuaren zatia, gurea baino kia warala. Beraz, e, zer gaieza aipatzen ari garen bileranean, eh sahaztu erez, ba, sistema, e, sistema oso injustu baten barruan gaudela eta a, -a, txartzen ari dela zentsurretan ze TVa e, ba, edo valorant ba, zergaren bezalako e, zergak igotzen nahi e, dutelako, nahi dutelako eta aldi berean beh, ba hoize e, zerga edo aberatzen du e, eh el lampo sura fortunere ba alik eta txikiena, eta esabatzean nahi dute, ba, jakin da zer gai nolabait legala bilakatzen da zer berezi bat, e, ba, beretzen gaineko zer bat desagertzen denean, ez? E, orduan. eh, politikoki, eragin bat, edo barkatu erreakzio bat, egin beharko genioke sistemari, behaltzu ba, zen daren legalitatearen indarra berresteko eta besta filosofikoki eta ekonomikoki, bertzelako eredu ekonomiko justuago bat, eta ekologikoki sustengarri, eta baita sozialki elkartasuna eta berdintasuna bermatu kolituzkena, eh? Garatu behar goguen duke, e, hori da erronta ez bai, hori, hori da, eta gure eman gizunaren migerren partean orta zariko gira Utsiko zitugu, Enriquez, eta e, edarik... Mi, mi, Gilegi mitzatu nahi, Eta hori, da, indar hainitz gal, galde eri baitzira eta parte hartzeko Bai, eta... platura honit Bile esker hartzeko, eh, gurekin izaitiagatik e, Eta gure e, beru bat e, idunetik Bai, bai, bai, bai, zure ere, bai, Ane hor, milazka ez? Ane hor bai, aipatu dugu e, beraz, e, eta e, fiskalitate ies eta iruzur horren ondorioa zer eta bere egin az egin handia den, bere ondorioa biztandena errigusien eta politika eramaiteko parte handibata kendua ebatzia dela, eta e, oh, e, handitasuna ikusita ala ere badea zerbait egiteko egiten hori uh, buru egiteko altsatu bergiela ben, an, zerbait egiten da uh, jakes eta anaiz uh, zer egiten da gaur egun horren aintzinean, horrek usten dugu beraz problema ikaragarria dela uh, gobernuek estaduek europak, hemen zerbait egiten da horren kontra Bai, bon, lehenik uh, gauza asko esplikatu ditu Henrikek, eh, ongi uh, kokatu du uh, gaia, beraz, badugu hor sistema horso bat, lotuadena hor ekonomiaren finanziazioari, eh, finanziazioari, gartatu dena eta garatu dena azken ogoita uh, mar urtea huetan, eh, hainbat erragilea ipatu ditu, ongi kuxa behar dira, eh, erragile dezbat inak diren, kate bat bezala da, badira, Inbate errabaki, liberalizazioa, banku sekretoa, uh, badira erragileak, estatuak, uh, besteak beste, uh, garrai batean hoiek dute, dute lako errabakia liberalizazioa limartxan ematea, Europar bat asuna ere horretan ari zandata ari da, gero badira erragile nagusiak, bankuak, Uh, Frantzia hipatzea uh, gatik, hipatzen uh, alda BNP Paribas, uh, Societe General Kredi Agricole eta olako eh, banka, banku nagusiak bankuak uh, kate horren begikate nagusiak dira gero, ba dira, ka, bankuen gibelian or, uh, gorde gailu diren uh, sozietate horiek, eh, Panama Spaper ekin uh, haipatu direnak biziki, ba dira gibelian ere uh, uh, abokatu kabineteak, hori guztia laguntzen dutenak, eta baditugun oski toki uh, esangguratsuak zerga eh, paradisuak eh, fiskalaak biziki uh, importantak dina direnak beraz kate guzioi ongi ikusi berda da eta zerbait ergiterakoan borrkat borroka batzu ematerakoan zilatu eh, behar dira beraz eh, elementu guziolek dela eh, bankuak gehien aktivitata kontrolpean bat Ez hartzen saiatzeko, modu dezberdinez, salaketak, legediak eta guzti Baita ere paradisibu fiskularen kontra Eta baita ere azken amarkadetan hartutako errabaki guztioiek Deixigiteko de eta berriz kapitalen kontrola martsan emateko Hori da peskat panorama eta horren uh, horren uh, inguruan dira garatu uh, azken urte hauetan Einbat borroka, einbat Bai, araiz orde eta... Uh, eta badira tienden batzu prezeski, asidirena, lanian eta, eta morrokan, salaketa uh, horren egiteko eta bizi mugimenduak ere izan hortan eta izan den bezala, ez da BNP uh, bankoa bakarrek, uh, ekredi agrikola baita ere beste, beste frango, eh? HSBC uh, Societe General eta uh, beste batzu horreino uh, zer uh, nonako izan uh, kintzak egiten dituzue, eta noraino joan nahi sinukete hori egiteik ilan, zenta aulki bate bastia, bere mugak baditu. ditu, horare? Bai, hasteko nahi nituzke zomatzembaki eman, uh, beraz jaki da, Frantzia mailan zer uh, gai Yesa, esak irurogoi eta laurogei miliak euro artean gostatzen zaiola, estatu frantsesari um, eta diru horrekin uh, gauzainiz, egin genezak uh, krisi ekologikoa eta sozialari aterabide bat atxemaitekoa dibidez. Beraz, zer esak denak gitzen gaitu, eguneroko bizian, uste dugu zerbait urguna uh, dela, baina eguneroko bizian uh, diru horrekin gauzak finanzaten arko genituzke, uh, ala nola, uh, era ikuntzen berriz tatze adibidez, um, laborantza biologikora konbertitzeko, eta bax, gauza niz egiten alditugu, ta beraz guk uh, beraz hainbat erakunde edo elkartek osatzen dute fosor duxez uh, kolektiboa, da haulki baitzaileak, uh, eta bai, horren barne, beraz uh, eraman ditugu um, ekintza batzuk bankuen uh, egoitzetan, uh, bo, ejanduzun bezala, haulkiak uh, baitzeko, zen be, ekintza uh, bortizkeri gabekoa eta uh, bisaaiak gerian, uh, eta humorore pixka batekin ere eta simbolikoa uh, adierazzteko uh, bankuek gure dirua ebasten dutela eta, Estatuaren dirua ebasten dutela. E, e, e, Erra behar da, mugimendu horrek edadurabat ere, ukanduela, handitu da, eta hemen bai, bai, bai, bai, e, baioran egin da zomaitan diz, ez behin bakarrik, uh -huh. bai behin da, frantziako hainbat okitan ere bai, bai, egin dira olakoa. Bai, bai, frantzia mailan bai, uh, egunka ekin dira joan den urtean, uh, kopogoitabataren uh, momentuan joan den urtean izan zen... Uh, Montreen uh, ehun tal orurogeitaaseei ahulkien uh, gail luja, eta irakurginzen uh, dei bat halako uh, ikkinntzak uh, bidertzeko eta uh, ala, zinez uh, populazioak ulertu dezan uh, be, eguneroko biziko gai bat dela, eta, eta bai Frantzia mailako kolektibo edo elkartzean hitzek osatzen dute foso de 6 kolektibo hori, eta beraz uh, uh, ekiza berri batzuk uh, izan dira beki uh, be, milagittzen izan zen bat du bizpau haste eta zeren, uh, zeren eta be, BNP bankuak uh, du uh, John Pale gure kidea uh, auziperattzea. eta beraz hel aste astelean izanen da aki zen... Uh, John Paleren ausia. eta iketa auzia. Eta hori horik horik, gauza, harri-garria, hor hiruzur horren eta animale horren salak eta egiten dutenak direla hausi peratuak eta ere ikusten dugu beste afera batzuetan ere. Enpresa batzuek duten jokamolle, berdintsua sadatzen dutenak ere, horiek e, ere beren ba, lana galtzeko iriskua badutela, batzutan ere hauziperatuak e, ere direla, hor Luxemburgo ere hori gertatu zen, hor hango e, aferak e, eta e, salatuak izan zirelarik eta e, publikatuak izan zirelarik, e, izan da Luxlik, Wikileak, e, e, Swisslik eta beste, bon, izan da zerrenda handi bat, Egia da e, parte batian azteko eta hainitz ikusi dugu Panama Bepoz aferera horrek ilan irutan oita amasei herrietako kasetariak ergarrekin lotu direla afera hurien argitaratzeko beraz, iar bat asteen da agertzen e, prentsaren aldetik, hein batian mainan ikusten dugu justiziaren aldetik, hebe ez direla ora ino gauzak heldiak eta xalaketak egiten dituzten jendeak dituzte la irriskoak uh, hartzen eta horiek izeiten aldirela kondenatuak ordean diak ez uh, bon, momentuan joko uh, hortan uh, egia da xalatzaileak ez direla uh, untsa gerizatuak orde. Bai, bon, argira uh, orain arte randakoarekin aurkariak uh, uh, biziki uh, handiak, askarrak eta pixuzkoak ditugula, eh? hor, kapitalismoaren muina, muinean gira. Eta ezta pentsatu txatu behar eh, borroka hoiek, eh, aldarrikapen hoiek, eh, kapitalismoaren gaineko kontrola, finanza kapitala kontrolatzea, ber kontrolatzea, eh, bankuak eh, jenderteren zerbitzuko ezartzea, eginen dela erreski, eh? hor, indarra eman eh, ikaragaiak sortu beharko da. Arratagustiz ere, badira urteak, batzu, hasi direla, eh? horretan lan egiten, eh, Frantzestatuan ez hau zen dugongi atak, eh? lago gita sortzean sortu zenat, ha sortu zen hain zuzen, bere lehen goko aldarrikapen eh, eh, ezagunena da, eh, tasa bat jartzea kapitalaren eh, xale erosketen gainean, hain eh? zuzen espekulazioa frenatzeko. Bon. eta gero zika Arizanda hori uh, guztia uh, garratzen beste hainbat elkartekin batera eta gero zik sortu dira hainbat uh, plataforma uh, bada finanzoa txizeneko uh, xare bat uh, Europa Mailan, France Statuan bada Stop Paradifizko Plataforma Zabala eta gero bat dira bizita beste hainbat elkarte hor tanari direnak bon. Eritarrak, azken uh, urte guztia hauetan, konsientzia hartu dute eta hasi dira uh, lan horretarako. Baina bon. uh, ez da uh, gauza uh, guztiuek ez dira ereskia ginen. Hala bon. ere, uh, maila instituzionalean, eh, da izan dadin eta estatu maila ena Europar bat asunian, gauza batzu mugitzen hasi dira. Hain zuzen, uh, erritaren presioa hor baita. Hortuan, dira uh, aldira, ekimen eh, batzu, Beti uh, kasu handiz, eh, hartu behar dilenak, zelen askoat, askotan hotxoa uh, hartzain dugu. Eh, Horritu behar da, uh, joenker jauna, gabregunean uh, Europako batzordeko burua, lehenago Luxarmorko prezidentazela eta antzela, ama bihortez uste dut, dena egindu hor empresa handi guztiak, multinazionalak, etor daitezen Luxamburela zerga gutiago pagatzela. Eta horretan alizan da ama bihortez. Eta horrein, eh, Europar Batasuneko burua da, eta eh, Europar Batasunak martxan eman du, Europar Komizioak martxan eman du hor eh, prestatu du delibero bat, eh, pasatzen apiriletik eta bere bidea eginen duena horrein, parlamentu handa eta gero estatu burua ekerabaki bardutena, hain zuzen hor erri eh, zerriko eh, deklarapenak imposatzeko multinazionaleri. Eh. Haitor dezaten, erri batean egiten duten aktivitatea, zon batekoa den, zon bat zerra duten, eta hori da medio uh, bizik importanta, diakiteko hain zuzen, zoin uh, multinazionalek nun egiten duen beretekina, eta non pagatzen duen, edo ez duen pagatzen zerra. Beraz, hori bizik importanta da. Bon, bada hori martxan dena. Baina de Morelien badakigu erropar bat axuna ali dela, liberalizazioaren alde multinazionaren alde, jaz kasuan diz egin berda Baina bon, hor da euh, beraz urbiletik xeitu berda ta hori zaten alda urratx bat Berdin, euh, Francesch Tatuaipatzeko izan da hor uh, zapen bi izaneko lege bat eh, martxan emandena, hain ba, zuzen, uh, roportin re, hori, eh, edo erri zeriko deklarapen hori martxan emateko, baina berrikitan, azken, uh, azte hauetan, eh, legearen artikulu bat, egunta goita mazazpigaren artikulua, eh, Sensatu izan da. Eh, oposizioak eh, eskuindarrek eta MedefF eh, Gbelean eh, holartu baitzen, eh, konstituzio eh, kontseiluraterraman zuten eta sentstu dute eta beraz hor lortu zena legedia ema bitartez momentuz momentuz indargabetua da. Azkenik, eran behar da, ere, lege diortan, badela, lehen alerta sortzaileen ilien babesteko zerbait, lehen urratxan. Ne? Hor, definituala alerta sortza ilien, lan zorda alerten, itzen direnak, eh? estatutzua, eta e, definitzen da zer izaten alden, nola babestuak izaten diren eta haien kontrako e, neurriak hartzerakoan, edo haien lana oztopatzerakoan, ere, badila, hor... Gaztikoak edo, aurikusiak direna Beraz, ikusten da, erritaren uh, mobilizazioaren bitartez uh, Kasetarien egiten uten hainbat uh, xalaketaren bitartez Nola edo gala, estatuak eta behartuak dira Eta bon, hor dira ere hainbat diputatu, ere horretan ari direnak eh? lege dia lalala, Beraz, horat batzu, ematen aldira. Ay, ikusiko ere, zesegida se emanaizan enden, eh? lege horier, ikusiz uh, gobernu aldaketa ere, zeiten aldela. Barkatu. Eh, <coughs> eta eh, tokian, tokiko eta aferetarat diteko, hortan, joan paleren kasua dela, eta hauzia izan emaita duen aste lehenian, horren inguruan, ze da, Prezeske? Ehm... Um... Beraz, elduden asten lehenan, bai orta gilaren bederazian akizen, uh, epaitua izanen da John, baina egunaldi osoan, izanen dira animazio, hainbat animazio zer uh, egiteko hauzia, uh, uh, eta ez uh, John paleri beraz. Uh, antolatuko... Nola intzuliko duzu Eprezeski hauzi hori? Txompalearen hauzia izahindat, azuek eginen duzu e... Bai, bai... Fiskalitantearen, Iexaren hauzia? Hori da, eta izango dugu mai inguru bat lehen dakaritzarako auta gai batzuekin uh, Adibidez hori izango dira... Uh, <coughs> uh, bon, bah, auta gai batzukor... Uh, mai inguru bat uh, antolatuko da Zergai uh, Iexari buruz Hala, um, gero egunean zehag uh, Desfile bat, elgar eta ratze bat izan batan, uh, John Paleren Ausia hasiko denean uh, Desfile bat, gero konzertuekin Musikarekin eta lapesta giro batean uh, Baina nire uh, Aldajikapen uh, Azker bat eta azkarekin bai, uh, Zergai esan eh uh, ala beintzat bein uh, zikorteko senta hori da ere lasoa zikor gabetasun bat badela ilu sorgilek eta eta delitugilek uh, zituzte tout était vert vert tous hori da funtsio da ere ikek ere osten egiten eta enpresa batzuek eta abilats batzuek laia gutuztela uh, onartu eta singorac singoracukan uh, uh, bereziki jakinez hiru eola urtere buruan zigogorrik ez direla ez direla beteaka. Odian uh, uh, jaes eztekita Hori aldatzeko manerarik baotedea. hode bai badira zigorrak batan ziggoriek uh, ez bali badira betetzen zer uh, uh, erere kurtsok gelditzen da. Galder uh, bon, lehen egon hor Pichuzko horkariak ditugu hor, eh, bon, eh, Neuri batzu badira hor, eh, badira hor hortan alidirenak eh, mugimendu, edo aditu, edo ikerlari, eh, Alidirela hor piskabat definitzen hor eh, geruari begira zen olako eh, lorpenak, eh, lorpenen alde egin behar dugun. Hintzu eh, ba, zen, eh, finanza mundu hori eh, nolaz bait eh, kontrolpean ezartzeko. E, eta besteak beste eragile nagusiak diren bankuak. Elburua epe e, ertaina edo, edo epe luzeko elburu gisa, bankuak berkoligateke sozializatu. Horrek zerra nahi du, e, jendertearen zerbitzuko ezari, kontrolpean ezari behirriz e, osoki. Hori e, ez da egun batetik bestera eginen, baina voluntate politikoarekin egin daiteken bat da. Tartean, badira, enbat gauza eh, egiten aldirena. Hala nola, bankue, bankuen aktivitatea erabat eh, berresi. Eh, badakigu, bankuek eh, mailea batean, eh, badutera, funktio ekonomiko bat, biltzen dute jendearen aurrezkia, eta eh, maileguak egiten dituzte, eh, ekonomia garatzeko, eh, hori da bankuen hoinarrizko eh, eh, funktioa. Eh, Baina, gerostik... Eh, eta bereiki azken hamarkada houetan garatu dituzte beste aktivitata itz espekulazioan uh, kokatzen direna eta uh, bi aktiviteiek behar direra absolutoki moztu hor badugu adibide txar bat biminata uh, zorziko krisiaaren ondotik hainbat erritan holako uh, legeak egin dituzte bankoen aktivateak beresteko zer horren ondorioz, Leertu zen krisia finantziar krisa izan zuen eragina ekonomia errean eta denek pairatu baiiki nuen. Frantsstatan egin den legedia sozialisten esku bimila mailuan arras arras mugatua izan da eta uh, bankoek berek uh, aitortu dute berenktibitaitataren ehuneko bostan bostean baizik uh, eraginik. Uh, Zola izanen, beraz ikusten dugu batzutan, bon, kapsa batzu lorpen gisa ikusten direla eta gero hartzen gila e, ez dela biziki horrun joaten. Beraz, bon, hori da e, egin berden e, gauza bat. Banku sekretua berdela ezza batu, espekulazioa berdela debekatu. E, zergaparadisoak berdilela behingoz kendu. Hortan ere, garaibatean idurizuen, hori zen gila geho goi e, gaimur batek erantzuen eta sarkozi giren ahotik entzun genuen, e, zergaparadisoak dezagertu direla. Bon, hor ere itsulakeriak ziren gelostik gutia latu dira eta ikusi ditugu gelostik zon bat uh, afera attera diren eh, uh, Panamama paperper bezalakoak. Baina hor ere uh, bada hor helburu biziki in importanta hor uh, zerga paradisueiek uh, paradisuen uh, eragina uh, muristeko eta uh, erabat uh, erabat uh, debekatzeko. Eba, da, zinez esperantza bat alde jotatik ikusiz jadarik eiak izan diren deklarazio horiek uh, franko gutsak ziela. Ba da kontsientzia hartze azkarko bat orai eta eta elementu batzu preseski uh, pentsa harttzen uh, pentsarazten ahalutena hogat uh, buruz joitelola. Bon, nire ustez, hienderte uh, eren uh, konsientzia hartzea gelotaz abalago da. Oui. hainbat eh, bat uh, skandalo, gertatu baitira. Bon, eh, izan ditugu kaxu, uh, kaxu emblematikoak, kaiuzak bezalakoa, lehen izan uh, zen Claire Stream, bon, lehen haipatu ditugu pistea hien bat gauza, Panamist Paper tablikusia, nire ustez, hiendera, <inaudible> wartzen da, uh, konsientea da. Horain, bada hori apiskat etxipena, nola aurre egin hori. E, Egia da hori e, biziki zaila dela e, gaingitzea hori. Baina, borroken bitartez eta lehena ipatutako mugimendu horiek, eh, basteak eta hori guztia, edo beste egin kanpaina e, lorpen batzu e, izan dira, e, beste maila batean, baina baduena lotula nolaz bait, tafta biziki ipatua izan da, zeta erea ipatzen da, hor ikusia izan da, erritaren mobilizazioa ariesker, eta Europa mailan eta muldu mailan, antolatutako hainbat kanpaina eta elkartasun mugimendu esker lortu da gauza batzu gelditzea. Beraz ez euh, pentsatu behar eta moreman behar eta borrokaueak galdua direla batetik ez du besta ukerabik borrokaueak erraman-erraman berditu gula zerren gure biziada jokoan eta bigarrenik posible da gauza batzu euh, irabaztea betik asuan dizeginez uste, uste izan gabe hor uh, erresa izanen dela, baina posible da eta nik uste Esperantza hori, berda piztu edatu jendartean, erakutsiz, denek elgarrekin badugula zer egin eta zer irabaz. Prezeski, jenaiz eta jontpalearen gazoaren inguruan izan dira, ere, edanik, uh, milkura publiko batzu, hor, hinsinetik uh, eginak izan direnak, eta hori hartzon honaukandute, uh, jen, uh, jendea, hidurizentzantzia jendea gero eta gehiago ohartua dela problema hori eta importantzia emaiten zaio? Bai, baina nire, ados niz, eh, jakesekin, eh, uste dute irritarek kontzientzia, gerota eta gehiago dutela, eta bon, guk biziren barne ikusten dugu, alternatibari esker, eh, eh, xare ahondi bat eh, sortu dugu Frantzia mailan, eta hor, eh, kasik uh, alternatibari esker uh, ginituen aheman gu, guzien gu, guziak, hor akizera etoriko dira luden aztelena eta jende anitz izanen da eta zinez, uh, egunaldi importanta izanen da uh, gai hori uh, jakinarazteko gi, jadanik jakina den baino gehiago eta um, ikuste bai, dut, dela mugimendu bat eta hor 2008an zinez uh, mobilizatu behar gira, hauteskundeak uh, eskundeak izan nenditugu, eta, bala, nahi ginuke, uh, lehen dakaritzako uh, kampainak gai uh, nagusi bat izan dadin. Uh -huh. Konkretuki, edo erazteleria horrean erraduzu ordubitan da, hauzia? Bai, egun aldea, amajak terdetan hastiko da, goizean Hala, berazia, bai, ari pasasot eska bat, programan, hori, eta autobusak eritzen dira, ebendik baionatik? Bai, bai, baionatik amajak amajontan, barkatu garazitik amajontan, baionatik amaikontan eta itzultzea, argatxeko sortzi eta behatzietan sortzietan baiunan eta garazin uh, behatzietan. Um, Auto-usak antolatzen zira, eta txakterak hartzen aldira biziiko egoitzan, edo, uh, edo garazin ere uh, pizza ona <laughs> egoitzan. <laughs> um, beraz, egun aldia, amahak eter uh, ditan hasiko da, uh, maa inguruarekin, or, uh, lehen dakaritzarako auta gaiekin, uh, izanen zira beraz... Uh, euh um, Yannick Jado élevé partie de quoi uh, Pierre Larocoulou uh, Corinne Morel d'Arleuf Français Insoumise, à quoi um, Philippe Poutou Jean Lassalle uh, am Amaraqueta Hereditane Amabia Carter Ma Ying Goudo euh Sergail Chali Boulous uh, Gero euh um, Bermomentuan Amaraqueta Hereditane Sangola Fresco Andibatten Margotzea Iro Horen uh, batan, elgarretaratzea epaite txearen aintzinean, um, zerren, uh, biztan dena zing, zingodugu epaite txearen sartu. Uh, eta, horen uh, batak terdetan, uh, akizeko desfilea, uh, aska musika taldearekin eta beste talde batekin, kuskustu izenekoa. Eta gero, astube da auzite jaxtor. Eh, eh. Ezko. Parterre cela. Ce qu'il a ce qu'il a on le revoit quand enfin ce qui reste tout. Ehm, ba, eta ez eta publikoa. Berazgu kanpoan izanengira animazio guztiak karrodeal uh, eta seneko lekuan izanengira. Eta gero, jaxtaldeko uh, biletatik goitik, zaspia kartet gutu gora bera peste giro batean uh, Hala, uh, izanen s'en est déjà animation jateko edateko euh le cartenne standard que dira eta concerto que uh, chez arte konzertu, uh, voilà concertou Berazit, ou pas beau concertou Euh que la vitesse du la bouche va elle donne asteleneco cherche Em, bai, ikusiko, bainan lehen haute eskundeak arte e, kampainara manen dugu eta ala, geroz eta haute etxi eta haute agai gehiago kontien, unkitzeko bai jake eus, haute eskundeak ditugu izanen dira, o, frantzian eta induritzen zauzu, haipa gai nagusietako bat bilakatzen halko dela, hori? Berko, berkoda, uh, malerouzki gaur egunian, uh ez tabaida politikoa frantzestatuan gehiago sekuritate eta identitatearen inguruan kokatzen da eh, nor, fin, nor, nor garen, nor diren frantzesak eta emigrazioa eta bombadakiko eh, kai guzioiek hor mahe gainean direla baina uh, nire gustez hor uh, bestegai uh, sozial horiek guztiek mahe uh, ba gainean ezari behar dila frantzeskoak baitira gure uh, ba, bizi balintzak uh, goitik bera balintzatzen baitute en Suzanne eta baita ere ez bakarrik uh, guri eh uh, mundu mailako rasoak dira eta dutsoi patu dira baina uh, badira uh, gubaino asko berriz bisbalin sa chagoetan dira herri herri batzuetan hala non lafrika sergaia da uh, El río Beratchek duten diru la publikoa, baino ama haldi eh? Beraz baditu hoe hiri horietan multinazional batzu, chourgatzen dutena erabatz, eh? eh, bertan ekoizten direna beratasunak edo edo edo dena de l'acqua, eh, yenderen lana zeta explotazio dutenak eta eh, Iax egiten du aberasttasun guzio hori eh, ikikagarria da eta horren ondorioz bat ditugu ezagutzen dituugu hainbat uh, arrazo sozial migrazioak besteak beste. Beraz uh, ikusten dugu orgaigozioiek uh, funtezkoak direla eta agian uh, lortuko da uh, gure mailan uh, uh, Dele, mugimendua ipatzagatik edatxe bai gisa, xaiatuko dugu, gai horiek, maiganean ezartzen, baina espero dezagun, frantzestatuan uh, beste hainbat indar politiko uh, ezkertiarak, sehoraski, uh, lortuko dutela hori, maiganean ezari, eta noski, uh, erri mugimendu guztien laguntzarekin, zeren uh, erri mugimenduen uh, uh, presioa gabe, uh, ezin eskoa izanen baita. Eta, orta notziko dugu, hori e, da gure desira, or, orte berirako, eta urte berri eta azteko segur uh, gauza importanteak direla, ikanagarria, best ez ditugu xifre guztiak eba, hori e, batzen ginduen, zer gai duzu hori, Europa mailean ezarrita, eldo da eskapatzen atuzten dela, jende bako txain dako Europan bi mila euro jende bako txain dako e, nah, ikusten dugu, eh? Iadanik, beraz, eh, eh, heine eh, ikaragarria dela hori, eta eta denentzat dela ondorioa bai Europan, bai Afrikan, eta mundu guzian Mila esker gasteko onara inu betorinik, eta horretan dugu Elden, astelenean, itzordua, itzordua, importantea, John Palenen hauzio horiak Eta autobusa dute direla, garazitik eta baioratik. Eta bere abokatuak izanen da, Eva Jolie. Eva Jolie ere. Eta, eta bere alaba. Ongi, nobe, Milesker, hanaiz? Milesker nekez? Milesker. Milesker. milesker. milesker ere gurekin uh, baitzen astapenian Enrique Galaxari. Eta desiratuko dugu lehen bai lehen sendatzia. Eta entzuleak Milesker gure beha eta bestealdi bat arte. Naiz, nice. eta un por TV Gion. Es, ni naiz, nice. un